Догмите ще изчезнат. Беше над вечер. Учителя прие един свещеник на масите пред салона. В разговор с него той каза между другото. Каквото и да проповядваме, няма да налагаме своите мисли. Кой изповядва Христа? Този, който люби. Христос е носител на любовта и казва нова заповед ви давам да се обичате един друг. Любовта е основа върху която идват мъдростта и знанието. Човек трябва да се учи, за да дойдат свободата и истината. А те включват всички други добродетели. Сега иде любовта, за да стане основа, върху която да се изгради новият живот и като се приложи любовта ще се премахнат всички противоречия, които съществуват а те няма да се махнат така лесно тук на изгрева няма никакъв писан закон всеки постъпва така, както схваща нещата отвътре и всеки сам трябва да бъде себе си ние не съдим никого аз искам да прокарам това, което Бог днес казва не можете да разберете Христа без любов. На изгрева е отворена една школа. Това тук не е църква. Щом имате Христовото разбиране, няма да съдите хората. Нозина мислят, че като дойде някой тук, кроим как да го привлечем, а ние искаме той да обича Бог, и да живее там, където желае. Този ред в света ще се стопи. Догмите ще изчезнат. Аз съм разбрал откъде ида и накъде отивам. Чувам какво Бог ми говори и знам как да му служа.